9. Furcsa dolog ez a gyerekkori barátságokkal. Mindig összeköt bennünket, még akkor is, még ha közben megváltoztunk. Talán nem fogunk mindenben egyetérteni, és lehet a túl sok idő mély sebeket egy. Egy valami azonban biztos. Ha a gyerekkori barátságok túlélik az éveket, jó eséllyel örökre megmaradnak. Bárkék is legyünk felnőttként vagy öregasszonyként. Mióta hazaértem, egy furcsa kettősség volt bennem. Egyrészt nyomasztott a kapcsolatom Johnnal, és pontosan tudtam, hogy időbe fog telni, mire eljutok a gyász folyamat végére. Másrészt egy csacska tini magam, aki az anyukájánál lakik. Felelőtlen ígéretekbe bocsátkozik, aztán a barátnőivel csacsog a padon. Miután anyával befaltunk lacipék dobozából úgy fél kilós sajtos pogácsát és egy-egy olíva bogyós kiflit, – Jézusom, de jó volt! – megjelent Nóri az ebédszünetben. A kezébe lobálta a kocsikulcsát, és várakozóan nézett rám. – Mi a frász volt ilyen fontos? Most mentem el innen, alig néhány órája! – kérdezte tette idegeskedéssel, de azért mosolygott rám, miközben az ajtóban állt. Pövid kosztümöt viselt, magas sarkú cipőt, és a karján egy márkás bőrtáskát. Pont úgy nézett ki, mint a nő, akitől drága nyaralót vásárolnak. Anyám a pult mögött tácsorgott, és tetőtől talpig végig Nórit. – De miért is vagy még szingli? – kérdezte. – Anya, ne legyél már ilyen old school! Ilyet már nem kérdezünk ebben a században, szingli, mert ehhez van kedve. – Van kedve a francnak! – nevetett barátnőm. Egy darab normális fickó sincs ebben a városban, ezért vagyok szingli. Anyám a pultra csapott. Mondom én, jól kell bánni a megmaradt hímekkel, vagy elviszi valaki más? Rám célzott. Nyilván. Történt valami érdekes, kérdezte Nóri, és lehuppant a fehér fotelbe. Na igen, Évát elhívta Tamás lángosozni, felelte anyám. A szememet forgattam. Igen, ezt szerettem volna megbeszélni Nórival, négy szem közt. Ehelyett csak álltam ott, mint akinek a feje fölött folyik az élete. Nóri eléggé elképett, és ez látszott is rajta. Keresztbetette a lábát, és az arcomat fürkészte. Mivel kint tűző nap volt, bent pedig enyefél homály, csak hunyorgott. Szerinted nem jó ötlet? kérdeztem. De! mondta anyám. Jó ötlet, menjetek, beszélgessetek. Anya, kérlek. Jó, jó, mondta. Megyek, csinálok kávét. Kérsz, Nori? Kérek, Zsuzsa néni, olyan levendulás szíruppal, mint amit a múltkor tetszett adni. Tetszek adni most is, kacsintott anyám, aztán eltűnt az emeleten. A kávéért Minden formában és halmaz állapotban fogyasztom, de ez a levendula szirup, amit anyukát csinálna, ez a top, vigyorgott. Várakozva ültem le Núrival szembe a másik fehér fotelbe. Ezért hívtalak, igen. Reggel itt volt Tamás, pontosabban itt aludt. Fogok bele nagy nehezen. Hogy mi? Nem, nem a házban, hanem a parton. Mert megígérte, hogy nem jön hívatlanul, szóval. Reggel egy kávét, és beszélgettünk, és... a melegség járta át a testem, ahogy a beszélgetésünkre gondoltam. El is mosolyodhattam, mert Nóri fürkészve nézte az arcom. Aha, ez a tekintet, mondta szigorúan. Ezt ismerem, nem láttam húsz éve, de ismerem. Felhúztam az orrom, és grimaszoltam. Nincs semmiféle tekintet, csak egyszerűen. Szóval jó volt vele beszélgetni. Ugye nem fogsz semmiféle messze menő következtetést levonni egy beszélgetésből, amikor kedves volt veled egy férfi. Ugye nem? Ugye ennél már rutinosabb vagy, 38 éves korodra. Ez durva volt. Hát, most már nem tudom, hogy mit gondoljak. De arról sem, ahogy te reagáltál erre. Van valami, amiről tudnom kellene? Mert én csak annyit mondtam, hogy ittunk egy kávét. Te meg erre majdnem leharaptad a fejem. Nori visszavonult. Feltartotta mindkét kezét, mint aki visszakozik. Sorry, nem akartam indulatos lenni, de tudod, mit beszélnek róla? Legyintettem. Persze, tudom. Rólam is beszélnek. Mindig is beszéltek. Mit lehet tenni? Mondjuk lehetnél vele óvatos... Ez igaz. Láne úgy, hogy elég nagy szarból mászom ki én is éppen. Nori megenyhült. Végül is kettőn kapcsolatában mindig is ő volt a hirtelenebb, a szenvedélyesebb. A filigrán barátnőm, aki az asztal alá az összes fiút, aki a legvagányabb volt közöttünk, és aki mindig őszintén kimondta, amit gondolt. Húsz éve legalábbis ilyen volt. Én pedig reméltem, hogy még mindig számíthatok rá. Számíthatok arra, hogy őszintén elmondja, mit gondol. Szükségem lenne egy barátra, mondtam neki puhán, már-már esdeklőn. Ez volt a helyzet. Tényleg szükségem volt valakire az anyámon kívül, bár tudtam, ő is jót akart, de azért egy barát az más, kevésbé elfogult, és talán elmond olyan dolgokat is rólad, amit az édesanyát soha nem tenne. Oké. Okay. Biccentett Nóri. Akkor árold el, hogy mi történt, meg azt, hogy mire van tőlem szükséged. Nagy levegőt vettem, és hátradőltem a fotelben. Az őszinteségedre. A tanácsodra, talán. Még akkor is, ha úgy érzed, hogy nekem nem fog tetszeni. Bólintott. Azt tudtad, hogy Tamás elvált? Kérdeztem. Úgy értem hivatalosan. Megrázta a fejét. – Azt tudtam, már amennyire beszélik, hogy régóta nem működik a házassága, és amikor a szülei meghaltak, fél éven belül mindketten. – Istenem, szegénynány! – mondtam komolyan, együttérezve. – Igen, szóval. – Tavás sokat jött haza egy időben. Kocsmázott, csajozott. Azt még én is tudtam, hogy a boltban alszik ilyenkor, de azt, hogy elváltak volna, azt nem, és szerintem más sem. Azt mondta, nem akarta, hogy még jobban szánakozzanak rékán az emberek. Beszéltünk erről, meg arról, hogy terápiára is jártak, és... Szóval, lehet, hogy én vagyok naív, de én elhittem. Mármint mit? Azt a fajta őszinteséget, nyitottságot és kedvességet, ahogy beszélt velem. Ahogy hozzám állt, érted? A barátnőm bólintott. Merengőn hozzátette. Tudom, milyen érzés, amikor a sok hülye idióta utáljon jön egy pasi, és elhiszed neki a gesztusait. Igen. És erről még nem beszélgettünk, de az én kapcsolatom csonnal. szóval nem volt éppen nyugodt és szép. Nem is váltunk el jól, és szóval nehéz erről beszélnem. Akkor hagyjuk. Csak szeretném, ha megértenéd, miért találkozom Tamással. Nóri rám emelte hatalmas zöld szemét. Mosolygott. Úgy éreztem, őszinte szeretettel fordul felém. Drága Éva, komolyan azt gondolod, hogy nekem vagy bárkinek elszámolással tartozol? Komolyan ennyire érdekel, hogy mit gondol a város, vagy mit gondolok én arról, hogy megeszel ezzel a pasival egy lángost? A város nem érdekelde igen. Ugyan már, húsz éve nem láttál. De most itt vagy. Ahogy én is. Nagy levegőt vett, és megint rám nézett. Azt gondolom, hogy sokkal kevesebbet kellene foglalkoznunk azzal, hogy ki mit gondol. Egyszerűen le kéne szarni. Engem sem érdekel, látod. Pedig én is itt vagyok szingliként, és mindenki csesztet emiatt. De hidd el, engem ez nem foglalkoztat. Az viszont igen, hogy hazajössz húsz év után felgyógyulni egy rossz kapcsolatból, és rögtön beleugras a helyik a szanoma ölébe. Nem ugrottam az ölébe. Ne érted, hogy mire gondolok? Értettem, és én is pontosan ezt éreztem. Egyszerűen túl korai volt belebonyolódnom bármibe is. Nórinak igaza volt. Megerősített abban, hogy jól gondolkodom én is erről a dologról. Bármennyire is vonzottam Tamáshoz, és bármennyire is izgatta a fantáziámat, a legjobb, ha nem gondoltam túl sokat Tamásról, a kedvességéről és arról, hogy biztonságban érzem magam mellette. Mondjuk csak egy lángosra hívott, fejeztem hangosan a gondolatmenetemet. Tamásnál csak egy lángos szerintem, nem csak egy lángos, mondta Nóri. Végszóra megjelent anya a kávékal. Bár fene tudja, szerintem hallgatózott. Nórikám, ne beszélt le a lányomat. Nem beszéltem le, szerintem tudja, mit csinál. Nóri mosolygott rám, és felállt a fotelből. Ne aggódjon miatt a zsuzsa néni, ez a lány nem most jött le a falvédőről. csak balatoni lány, akár merre is csavargott az elmúlt húsz évben. Pontosan tudja, hogy a lángos néha nem egy lángos, viszont... Viszont néha csak pont annyi. És nem több. Tettem hozzá. Anyám megrázta a fejét. Már húsz éve is csak ti meg egymást, nekem az a dolgom, hogy vigyázzak rátok, a többi a ti dolgotok. Éva, tud magára vigyázni, igaz? Nézett rám Nóri. Meglátjuk, mondtam. Gondolatban már máshol jártam. Azon tűnődtem, vajon tényleg túl naív vagyok-e, vagy Tamás tényleg nyílt és őszinte volt velem reggel. Na, Megyek már úzni, mondta a város legjobb ingatlan ügynöke. Elvihetem a kávét, a bögrét holnap beadom. Persze, felelte anya. Levendula van benne? Van kicsim, csak el ne a kormánynál. Nóri beleszagolt az illatos kávéba, és úgy nézett a bögrére, mint aki tényleg szerelmes. Kávérajongó, nem is vitás. Dehogy alszom! Bár csak itt maradhatnék pletyizni, de a házak maguktól nem adják el magukat. – Apropó, van egy eladó üzlethelyiség innen 50 méterre a sétányon. – Nem veszed meg? – nézett rám. – Minek? – kérdeztem. – Nem tudom, mondjuk taníthatnád gyerekeket festeni. – Vagy inkább vedd meg te? – dobtam vissza a labdát. Nóri felhúzta az orrát. – És mi csináljak ott? – Nem tudom. Árulhatná levendulás kávét, ha már ennyire bejött? <gül> Na, hagyjál békén! rázta meg a fejét. Intett nekünk, és kilépett az utcára. Inkább hívj, hogy milyen volt a lángos!